Микита не придуривався, він справді не розумів, чим прогнівив шаленого майора. – Ти себе неправильно поводиш, Микито, пояснив той. – А з нас двох тільки я маю право поводитися неправильно. – І я повівся неправильно, Микито. Через мою неправильну поведінку ти поки гуляєш на волі. Не буває так, аби двоє дорослих людей могли безкарно поводити себе неправильно. «Я правий, Микіто, не чую тебе!» Швидкий гаркнув так, що мимоволі здригнулися, не вировачи з Данченком, хоча обидво чудово знали свого начальника та його манеру боротися зі світовою злочинністю. «Я не!» – почав в «А я так!» Перебив його шалений майор. Спочатку ти продаєш громадянину Китаю пістолет із пластмасовими кулями, якими він стріляє в око громадянину Камбоджі на базарі під мостом на Шулявці. Громадянин Камбоджі позбувся ока. Але громадянин Китаю після цього має зуб на продавця зброї. Він думав, Микито, що ти продаєш йому бойовий пістолет з бойовими Микито-патронами. Бо жовтий чоловік хотів не поранити, а застрелити чорного чоловіка. Міліція заплющує очі на твою незаконну торгівлю зброєю лише тому, що я щосили переконую, кого треба. Микита бережний, водій Семена не туди мака, мій агент і зливає про свого шефа потрібну інформацію. Бо Семен Нетудимак у свою чергу перебуває в оперативній розробці управління боротьби з організованою злочинністю. І я, Микито, довів усім, кому треба це доводити. Мати особистого шофера Нетудимака своїм агентом це круто, це дуже важливо. Хоча посадити тебе за незаконну торгівлю зброєю теж круто. Але ми заплющуємо на це очі. А ти? Що я? Повкнув Микита, аби зовсім не мовчати. Нічого ти. Шалений майор підійшов до нього в приту. Реально нічого. Ти возив сьогодні шефа до набережної? Він виходив із машини, викинув щось у річку. Я не знаю, що саме. «Ти за кого нас тут усіх маєш, Микито? Може, тобі взагалі здається, що ти нас тут усіх маєш?» Замахнувшись, швидкий не сильно, радше для профілактики, буцнув водія міцним кулаком у живіт. Той заскавчав. Йому не було аж надто боляче, проте, маючи справу з шаленим майором досить тривалий час, бережний уже знав, тому подобається, коли його бояться». Все зрозумів Микито, той мовчки кивнув. А я не все, раптом зіткнув швидкий. Не розумію я, Микито, на якого хріна ти зв'язався з китайцями і продав їм отой пістолет за 200 баксів? Тобі що шеф мало платить? Сказав би йому, не посоромився б, а так маєш проблеми. До речі, ти ще можеш поговорити з ним? «Про підвишку, поки я його не посадив, а я його посаджу», – затято повторив майор Швидкий. Аби показати всю невідворотність покарання, яке так чи інакше понесе світове зло в особі банкіра Нетудимака, він роздушив недополок об дно попільнички з такою силою, що скло попільниці перетнула тоненька тріщина. Знаєш, скільки в мене ось таких попільничок, які ти, Петя, переміг у боротьбі з організованою злочинністю? Поцікавився Павло Шалига, теж майор, ровесник швидкого і такий самий борець зі злочинністю. Тільки на відміну від свого колеги, боровся Шалига з нею пасивно, радше виконуючи свою роботу, ніж рятуючи світ. Ні, він не збирався йти з карного розшуку, хотів дотягнути до законної пенсії, до якої лишилося не так уже багато, отримати грамоту і належний кожному офіцеру міліції, якого почесно проводжають на пенсію, наручний годинник, після чого поспати вдома тиждень, другий, а потім, ну, на потім Павло Шалига вже мав Нормальну пропозицію від нормального бізнесмена, який чомусь не збирався розорятися в часи, коли всі тільки говорять, що про фінансову скруту. І він, Павло Шалига, зі своїм на той час 25-річним досвідом роботи в карному розшуку цілком зможе забезпечити бізнесменові належну охорону його бізнесу. Петрові Швидкому він цього не казав. Все одно сам дізнається, вони разом нап'ються на його шалиги першу зарплату. Швидкий назве колишнього колегу цепним псом, олігархічного криміналу, після чого краще не думати, як почне діяти затятий борець зі світовим злом після цього. Тому шалига налив іще по одній. «А я його все одно дістану», – вів своє швидкий, – грюкнувши кулаком по столу. На кухню зазирнула звикла до візитів шаленого майора дружина Шалиги. Вона теж не могла дочекатися, коли її чоловік нарешті вийде в відставку і почне працювати на серйозного бізнесмена, а не на несерйозну державу. Знову бандитів ловиш Петю. Тихіше лови, бо там ментівські війни, серіал такий. «Три? Кого три?» – не зрозумів швидкий. «Ментівські війни, кажу, три. Ну, три, три. Дійшло, як міцний горішок. Один, два, три, чотири. Ти телевізор взагалі не дивишся?» Тамара Перша і єдина дружина начальника відділу карного розшуку майора Павла Шалиги пишалася тим, що по телевізору дивиться лише фільми, і серіали про успіхи російських та американських правоохоронців, а також правоохоронців інших країн, в яких знімають кіно про успіхи тамтешніх правоохоронців. Поки шалений майор перетравлював отриману інформацію, жінка повернулася до свого серіалу, щільніше причинила двері на кухню, скориставшись тимчасовим спокоєм, Шалига налив іще по одній. Може, хоч скажеш, як ти збираєшся закрутити йому хобот? Коли треба було говорити про методи позбавлені будь-яких компромісів боротьби з організованою злочинністю, майор швидкий ставав надиво спокійний, навіть припиняв трощити по пільниці, бити посуд та ламати меблі. Дістану.